Begheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. El din nou...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 cu săbii și cu ciomege, trimești de preoții cei mai de seamă și de bătrânii norodului. Vânzătorul le dăduse semnul acesta. Pe care îl voi săruta eu, acela este. Să puneți mâna pe el." dată, Iuda s-a apropiat de Iisus și i-a zis, Plecăciune, învățătorule." Și l-a sărutat. Isus i-a zis, Prietene, ce ai venit să faci, fă?" Atunci oamenii aceia s-au apropiat.